Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Vussalatu vassalamu ala rasulina unavina muhammeda wa ala alihi wa sahbihi ajmu'inu wa, ala, wa sallam ataslima kathira. Naka in izmina hvala, izahvala allahu subhanahu wa ta'ala, inaka salavati salam na rasha i kusaniika, ina lahu aminani ka muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, a nekove časne ashaba, izvjel nekui sledi pravi puudu soudnih edama. Hvala Allahu Đelešanu, evo nakon jeli, duže pauze od prijena bazana, ponovo počinjemo sa našim serijalom predavanja iz muslimovog sahiha i komentarisanju ovih hadisa. Molim Allah suhanu wa ta'ala da nam omogući da nastavimo svojim hajrom i da ovu knjigu, odnosno ovo dijelo privedemo kraju koji već jeli, čitamo i komentarišemo već petu godinu. Mi smo došli je do poglavlja o opisu sudnjeg dana, opisu sudnjeg dana. I sudnji dan je jedan događaj da kažemo ili dio islamskog vjerovanja zbog kojeg sve postoji i zbog kojeg je sve stvoreno. Sudnji dan je je jedan termin koji u u srcu vjernika izaziva strepnju, da kažemo, pa i brigu, to je to jedan veliki dan, dan apsolutne pravde, dan suđenja, dan kada će ljudi vidjeti plodove svojih dijela, to je dan kada će se pokazati iskreno sljucka, to je dan kada će čovjek saznati šta je pripremio za taj dan i saznaće svoje mjesto kod Allaha subhanahu wa ta. Zaista je to veliki dan i zato se tako i naziva, da je to veliki dan i za njega se vijednici ozbiljno spremaju. Zato je govoriti o sudnjem danu od izuzetne važnosti i značaja i kuranski ajet ili mnogi kuranski ajeti, hadis poslanika ili salatu osala, o tom velikom danu, o sudnjem danu i opisuju ga. Govore, znači, o tom prizoru i o svim prizorima koji će biti na sudnjem danu, o izgledu ljudi, o stanju ljudi i itd. Naravno da je potrebno dosta čitati u ovoj tematici, da nas malo vrati u stvarnost, u pravu stvarnost. A stvarnost je da će se svi ljudi vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala i polagati račun za svoj djelak. To je prava istina i stvarnost. A ovaj svit koji mi živimo i svit događaja sa njim, jel u njemu, E, to je jedna, da kažemo, kao jednog, jedan san, poput sna. Mi živimo ovdje, ali to je kao poput sna. Tek ćemo se probuditi na ovaj nagun svoj smrti. Tek ćemo se tada pravo probuditi vidjeti stvarnost, a to je taj veliki dan, sudni dan. Prvi hadis koji je ovdje naveden u poglavlju opisu sudnjega dana jeste nastavljeni Allah će na sudnjem danu uzeti zemlju u ruku, a nebesa će biti smotana u njegovoj desnici. Pa kaže, Ibn Amr, Allah, anhu, prenosi da je Lahu poslanik, rekao, Allah će na sudnjem danu smotati nebesa, pa će ih uzeti svojom desnom rukom i reći, ja sam vladar, gdje su silnici? Gdje su oni koji su se oholili? Zatim će smotati zemlju svojom ljevicom i reći će, ja sam vladar, gdje su silnici? Gdje su oni koji su se oholili? Ovo je jedan prizor jedan veličanstveni prizor gdje se spominje da wa između ostal to je jedno od mišljenja učenja kada će se tada ukazati ljudima da će se ukazati ljudima na sudnjem danu A ono što je bitno za ovaj hadis jeste da, da pri svega hadis opisuje neke prizore sudnjeg dana neke prizore sudnjeg dana odnosno nestanka nebesa i zemlje nebesa i zemlja će nestati pa će Allah subhanahu wa ta'ala stvoriti drugu zemlju na kojoj će ljudi ovaj, polagati račun. Hadis također govori o Allahovim sifatima, odnosno o Allahovim svojstvima. Pa se spominje da Allah subhanahu wa ta'ala ima ruke, odnosno da ima ruku desnu, da ima desnicu i ljevicu. E sad oko toga postoje razna tumačenja, postoje oni koji su tumačili to Allahov svojstvo, gdje spominje se ovo svojstvo i u Koranu odnosno i sunetu, pa su ukazali da je to Allahva moć. Da je to, da to jeli, aludira na Allahvu moć, da će Allahva moć biti tolika da će, da može, jel, smotrati odnosno uništiti nebesa i zemlju. Dok a, jedan dio islamskih učenjaka, to oni koji se jel, suzdržavaju da tumače Allahova svojstvo kažu, priznaju to Allaho svojstvo. Priznaju da Allah ima ruke i desnu i lijevu i, da, i to, je mezi, ovaj, to je pravac ehlu sunneta i većine islamske učenjaka, učenjaka Selefa, da vjerujemo i potvrđujemo ono čime Allah sam sebe upisao. To je sad kao Allah za sebe da ima ruke, onda ima ruke. S tim da to, da Allaha ne poredimo ni sa čim, ni sa kim, da ne smatramo da je isti Allahu, niti jeli, ovaj da su njegova svojstva ista ljudskim svojstvom ili svojstvama stvarenja. Zato kažemo, je li, da kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ništa nije kao on, to jest na ništa mu nislično. Allah mu ništa nislično. I ovo ovaj je nekako najbolji metod da se prihvati kad su pitanja Allahva svojstva, da ono što Allah potvrdi o sebi, da to priznajemo. A sad, kakvoću toga, to jest kako je to, kako, kako to izgleda kod Allah subhanahu wa ta'ala, nama to nije poznato. Samo možemo kazati je da e, ono izgleda onako kako dolikuje njegovoj veličini i njegovoj uzvišenosti. Onako kako dolikuje Allah subhanahu wa ta'ala njegovoj veličini, savršenosti i uzvišenosti. I to je najbolji način da se sačuvamo od krivog tumačenja svojstava. Jer mi ne možemo znati šta Allah subhanahu wa ta'ala ti određeni imeli svojstom koji spomene da on posjeduje i tako dalje. Znači, ovim činom, kada Allah znači moć, prije svega mi znamo da Allah sve je Allah svemoćan. Mi ne možemo ni zamisliti, ne možemo ni zamisliti Allahom moće, Allahom moći iznad svega. Mi smo tako, bez obzira kako moć ljudi ima na Dunjaluku i šta sve proizveli od različite tehnologije i tako dalje ili ubojiti oružja, Allahova moć je iznad svega. Allah, Allah je svemoćan i njegova moć je iznad svega. Ovdje je također jedan isharić ili pokazate na veličinu grijeha, oholosti i i sile. A oholost i, i sila odnosno ispoljavanje sile je svojstvo nevjernika ili oni silnika među ljudima koji će, koji će biti kažnjeni žestoko zbog tog eli zbog tih osobina, i zbog oholosti, zbog uh, sili. Zato će Allah, kada jeli, smota nebesa i zemlju, i kada nestane svijet, prvo pita djesu su sad oni silnici, oholnici, oni koji su se oholili sili na zemlju. I to je zaista jedan prizor koji čovjek, koji vijednik, ne može ni zamisliti u potpunosti, ali ono što je najbitnije jeste da nam ovi primjer, primjeri, primjeri ajeta i ovakvih hadisa, da nam povećaju strahu poštovanja prava Allahu subhanahu wa ta'ala, da pokušamo dokušiti njegovu veličinu i njegovu uzvišenost. Jer zaista je uzvišen i veličanstven Allah Subhanahu wa ta'ala. Slednjeći hadis govori o izgledu zemlji na sudnjem danu. O izgledu zemlji na sudnjem danu, pa kaže se ibn Sad radijallahu anhu, pripovijeda da je Allah poslanika alihissalatu wasalam rekao ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni na crvenkastoj bijeloj zemlji kao čisto brašno na koje neće biti nikakvih tragovaniti oznaka. E sad ovdje postoji ovaj, razilaženje među islamskim učenja učenja aksioma, odnosno među lemom, o, o kako je to zemljje radi, kaće to biti je postoji, ne, postoji neka raz, razilaženja. Prije svega ovdje se radi o zemlji na kojoj neće biti nikakvih znaka o smislu naselja ili tragova da su tu ljudi živjeli, ili, ovaj, ili da, je, da je bilo ikad to naseljeno. Jer sad postavlja se, jel i mišljenje da, je, da će to biti ova zemlja, ova naša zemlja koju živimo, nakon proživljenja, kada ljudi budu u proživljeni. Znači kada sve nestane i kada ljudi budu proživljeni, to će biti ova zemlja gdje neće biti ni brda, ni dolina, ni rijeka, ni ti kakvi naseljeni, tragova naselja. Međutim, postoji razilaženje među islamskim učenjacima oko tog okupljanja, da će biti više okupljanja ljudi. Pa kažu islamski učenjaci da postoji tri okupljanja. Prvo je okupljanje na zemlji proživljenja. A koja je to zemlja gdje će se ljudi okupiti, odnosno mjesto na ovoj zemlji? Kažu da je to šan, odnosno današnja poznata, jeli, poznati dio zemlje koji se naziva Šam, a koji obuhvata današnju, jel, Palestinu, Jordan, Siriju i Liban. Znači tu ljudi biti okupljeni jeli, ovaj, na sudnjem danu. I to je poslije proživljenja, kad budu proživljeni. Dok neki smatraju da da će to biti prije proživljenja, da će potjerati vatra, kao što spomenu, vidjet ćemo kasnije u nekim hadisima, da će potjerati vatra na to mjesto prije nestanka svijeta. I ono što je bitno, bez obzira kakva postoji mišljenja, je samo da vjerujemo u proživljenje i okupljanje ljudi na sudnjem danu. Kažu drugo, okupljanje je na zemlji polaganja računa. Da to neće biti ta ista zemlja, je li? Nego da će ljudi biti okupljeni, da će Allah ta'ala nakon ovog proživljenja, nakon proživljenja i okupljanja ljudi u šamu, da će smotati, to je ovaj hadid, da će smotati jeli, i nebesa i zemlju I da će se ljudi naći u nekoj tami prije prelaska s Irata i da će nakon toga stvoriti tu novu zemlju na kojoj će ljudi na kojoj će polagati račun. Ili mjesto na kojem će polagati račun. Pa će se ljudi okupiti kaže u zemlji polaganja računa nakon što prva bude uništena i nakon što nestane. I treće će biti okupljanje odnosno ovaj da kažemo usmiravanje ljudi prema đehennemu i đenetu. Sve to čovjek ne može ovaj, zamisliti, ali ono što je jasno i što je nepobitna istina jeste da će ova zemlja nestati ova zemlja na kojoj živimo i da će Allah zamijeniti nekom drugom zemljom, koja se spomnio u hadisu. Svaki će čovjek biti proživljen u stanju kakvom je umro, to je sljedeći hadis kar jeđabir adil lana u prenosi da je čuo lahko sanika salallahu alimu sebe da je rekao svaki će čovjek biti proživljen u stanju kakvom je umro u stanju, u kakvom je umro. Sad ovdje neki to tumače kao uh, da će biti proživljen uh, uh, u istom stanju tijela, u kakvom je umro. Znači, ako umro čovjek jel, u nekim uh, šestdesetim godinama, da će biti proživljen u takvom stanju tim godinama. I da će biti proživljen u stanju kakvom je umro. Pa će zato, zato se spominje da će hađija koji je jele u, u hramima, biti proživljen da će šehid koji Ovaj, poginuo, da će biti proživljen u tom stanju, tako dalje. Ne, neki opet smatraju da se ovaj hadis odnosi također, pored ovoga, da se odnosi i na to da će čovjek biti proživljen u stanju tom imanskom, duhovom, kakvom je umro. Zato se ovaj veže za hadisu u kojem se spominje da su da se dijela cijene prema završnici. Da se dijela cijene prema završnici. Proživljenje će biti sukladno dijelima. Kaže Abdullah ibn Avara, pripovjede da je Allah oposlanik s.a.v. rekao kada Allah odluči kazniti jedan narod uništi ih sve a zatim će biti proživljen sukladno svojim dijelima. To jeste, kada Allah subhanu wa ta'ala mi znamo u prošlosti je, da su određeni narodi bili svi uništeni od prvog do posljednjeg, mnogi narodi su tako nestali, drevni narodi i njih spominje Kur'an neke od njih A mnoge spominjene za koje nema ni spomena, nestali su da je da ih Allah kažnjavao zbog zbog njegovih grijeha, pri svega zbog širkâ, zbog činjenja Allahu širka i zbog drugih grijeha koji su poznati, recimo kao što je bilo laž, krvne osvete, ubijanja, blud, nemora i tako dalje, I da su mnogi narodi bili kažnjeni, a među njima je bilo i dobrih ali svi su bili kaženi od prvog do posljednog. I e, pravilo je kod Allaha subhanu wa ta'ala da će ljudi biti proživljeni sukladno svojim dijelima. Da neće biti proživljeni sa, sa nevjernicima, sa licemirima, oni koji su bili iskreni. Bez objera što su sa njima uništeni, što su stradali sa njima. Tako i u, na dunjalu, u nekim dunjalučkim nesrećama jel, i tragedijama Allah subhanu wa ta'ala nekada kazni jel, neki narod ili dio naroda Kazni zbog određenih grija, a ovo što se dešava u svijetu, različne vremenske nepogode, jeli nedaće, nesreće, sve to lahva kazna, a i opomena isto vremen. Kazna je opomena za one koji ostaju živi, jer za one koji su uništeni nestali, koji su umreli, za nje više nema opomeni, oni su završili. Ali je to opomena za one koji ostanu živi. I međutim, kažem, ljudima vrlo često bude ovaj ljudi koji nisu zaslužili kaznu zbog svojih dijela. I oni neće biti proživljeni sa njima ili sa tom a, a, skupinu koja je uništena zbog rijeha. Oni će biti proživljeni u svojim dijelima, sa, sa dobrim ljudima. E, ljudi će biti proživljeni, bosi, goli i neobrezani. Kaže, Aisha radijalullahu Hanha prenosi da je čula Allahovog poslanika sallallahu alimu seleme, kada je rekao, ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni, bosi, goli i neobrezani. Upitala sam Allahovog poslaniće, žene i muškarci, svi će zajedno biti proživljeni, gledat će jedni u drugi, to je su pitala ga. On je rekao, a iša bit će tako zaokupljeni da neće gledati jedni u drugi. To će biti takav prizor da ljudi neće im biti do toga da gleda u nekoga, da mu bude zanimljiv neko što je što je bez odjeće. Najbolje ćemo to shvatiti, recimo, u našim ovodunjalučkim prilikama i neprilikama, kada se desi neki požar u zgradi ili Kada se desi, da kažemo, brodolom ili neka nestreća i ljudi onako gledaju samo da spase sebe. U tim momentima ništa više ne gledaju. Pa čovjek istreće iskuće ili izglede onako je oskudno obučen ili tako dalje, pa može biti da neko istreće i go, da bi spasio sebe. On ne gleda, hoće neko vidjeti ili hoće on koga vidjeti, jer njemu je cilj samo da se spasi, da se spasi i goli život. Tako će biti taj prizor na svudnjem danu kada ljudi budu proživljeni i bit će proživljeni takvi, jel, bez obuće, bez odjeće i jel, muškarci neobrezani i to će biti jedan prizor gdje će ljudi zaista biti zaokupljeni sobom i svojim djavom. Ljudi će biti sakupljeni po grupama, buhrera, la, u prenosi da Allah poslanih s.a.v. rekao ljudi će biti sakupljeni u tri skupine, Ragibini, Rahibini, oni koji se nadaju i strahuju grupe podvojica, trojica, četverica, deseterica na devama i ostali njih će tjerati vatra koja će s njima zanočivati gdje oni budu zanočivali, odmarati u podnje gdje oni budu odmarali, osvanjivati gdje oni budu osvanjivali i omorkivati gdje oni budu odmorkivali. Ovo je jedan opis tog jel, proživljenja, ovdje se spominje proživljenje. Međutim, kažu islamski učenjaci da se ovdje misli na ono što će se desiti pred kraj dunjališkog života, prije kiametskog dana, zato što ovdje su u hadisu spominje, kaže, ostale će tjerati vatra. I to je argument onih koji mislije da će se ono prvo proživljenje desiti da ono proživljenje koje se spominje o ljudi, da će to biti prije nestanka svijeta, da će, se, da će vatra tjerati ljude prema kupljanju, prema šamu. I da će to biti prije, onog, prije proživljenja, prije jel, nestanka ovog dunjaluškog života. Nevijednik će biti proživljen na sudnjem danu na svom licu. Kaže, Nesir Malik, radijel Lahan, pripovijeda da je neki čovjek upitao, Allaho poslaniće, kako će nevijednik na sudnjem danu biti proživljen na svom, na svom licu? Kaže, rekao je, zar onaj koji je bio moćan da učini da čovjek na dunjalu uhoda na dvije noge, nije moćan, da učini da ono voda na svom licu. Tada je rekao moćan je tako mi uzvišenosti mojega gospodara. Na sudnjem danu nakon proživljenja, jel neki će biti, ljudi će biti proživljeni u različnim stanjima. Neki će biti jel proživljeni i ona kao se navodi u hadisima na, na svojim nogama, hoći će na nogama, oni najčasniji na, biće i na jahalcama, dok će nevjernici monasi biti proživljeni na svom licu tako će hodati zemljom na kojoj budu proživjeni. I to će biti poniženje, odnosno već kazna prijeti te definitivne kranje kazne. Sljedeći hadis govori, uh, sunce će se na sudnjem danu približiti stvorenjima, kaže Sulejn ibn Amir i rekao pričao mi al miqtad ibn al-esmu radijelallahu anhu da je čuo lahog poslanika sallallahu alaihi wa sallame kada je rekao sunce, sunce će se na sudnjem danu približiti ljudima koliko je jedan mila. Suleman Ibn Ameri rekao, tako mi Allah ne znam šta znači mil, da li je to mjera za dužinu ili je to ono u čime se navlači surma na oči. Ljudi će biti u znoju sukladno svojim dijelima, neki će biti do svojih članaka, neki do koljena, neki do pojasa, a neki će se gušti u znoju. Pa je poslanik Ali Isilat Veselam pokazao rukov na svoja usta, znači bit će do usta, shodno... Uh, svojoj brizi, da kažemo, i strahu koji će imati na tom, na tom danu. E sad, da li je to je li ono prvo okupljanje koje se spominje prije je li, proživljenja, prije nestanka svijeta, ili je to okupljanje kada će ljudi polagati račun nakon proživljenja, po svemu sudeći misli se na ovo je li, okupljanje nakon proživljenja kada će ljudi stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala i polagati računa za svoje djela, Doktok Simuk staha i trepni i bojažni šta će se desiti. Ovaj e, biće u velikom znoju. E sad ovde da li je to metafora u smislu je li brige da će sunce biti sunce će biti približeno približeno je ovaj ljudima tako da će se znojiti. To će biti jedan težak dan. Naravno to vjernici neće osjetiti kao što će osjetiti nevjernici i munafici jer Oni će samo detaljno polagati račun, a vijednici će svoj račun lako položiti. To je samo će im biti izlaganje dijela. Izlaganje i polaganje računa nije isto. Vijednicima će biti izložena dijela i oni će brzo jeli, ovaj, riješiti se tog galaja, dok će nevijednici i licimjeri detaljno polagati račun svaku svoju dijelu. O velikoj količini zna na sunnjem danu ovaj, je li, Hadis govori o tome, Ebuhurira radjela onog prenosi da Allaho poslanik salalove Allah, seleme rekao znovi će na sudnjem danu otići u zemlju 70 hvata, on će dosezati do usta ljudi, do njihovih ušiju, feo nije bio siguran, šta je rečeno, da li do usta ili do ušiju. Ovdje se pod hvatom podrazumio razmak raširenih ruku. Znači ovaj hadis opisuje prije svega to kao i ovaj prvi opisuje to teško stanje u kojem će se ljudi nalaziti na, na polaganju računa. Kada se Enes, Enes Ibn Malik radi Allah ono prenosi od poslanika ali osallam, da je rekao Allah uzvišeni reći će onome ko dobije najbražu kaznu u džehennemu da posjeduješ savdunja aluk i ono sve što je na njemu da li bih to sve dao da se otkupiš od vatre? Reći će da bih Valla bozješini što da reč, ja sam od tebe tražio manje od ovoga, još dok si bio u Ademovoj kičmi, tražio sam od tebe da mi ne pripisuješ su druga, a mislim da je rekao a, a ja, a da te ja ne uvedem u vatru, međutim ti si to odbio i učinio se širek. Ovaj hadis nam govori već sad je o o ljudima koji dobiju najblažu kaznu u Džennetu. Spomini se da je to kazna koju ću koji će ljudi biti u vatri do članaka, odnosno da će biti na, na žeraveci tako da će imo zaključati. To je najbolj za kazna. I Allah će upitati nevijednike, odnosno one koji su dobili tu kaznu. To se može odnositi i na, na velike griješnike koji će završiti džehennemu. Pita će i da, da imate dunjalog, cijeli dunjalog. Sve dunjalogška bogatstva, ono sve što je na njima. Da li bi to dalo sve da se otkupite od te vatri od najblažej kazni? I naravno on će reći, jeli, da bi, svako bi dao i aluka, ne samo dunja i više je dunja da ima. Sve bih dao da se spasi i žehendamijske vatri. Međutim, tada neće imati prilike, tada je gotovo. Kad se kad se donese presuda Allaho, tada je kraj gotovo. I kaže Allah Subhanu, tada će im reći, ja sam od vas tražen manje od toga. Manje je dunja Zanimljeste čovjeka da poslije cijeli dunjalu i sva bogasta dunjalučka kaže tražio sam od vas da mi ne činite širk, a vi ste, kaže, a vi ste mi činili širk, mi vi prepisali mi pripisali sa učesnika. I zaista je tako, čovjek vidimo svo prokljestvo tog dunjalučka zbog koje čovjek izgubi hirentu, a dao bi sad taj dunjalučk da ga ima, dao bi da se spasa s liđu jednom ta je ova činjenica, ovaj hadis govori o toj bezvrijednosti dunjaluka. Evo razmišljam koliko je ta taj dunjaluk bezvrijedan i kad vjernik spozna bezvrijednost dunjaluka. Odnosno kad spozna njegovu prolaznost i nepravu, ona bezvrijednost, onda a, dunjaluk u njegovom srcu, u njegovim očima ne predstavlja ni, ništa, nikakvu težinu. Ništa mu ne znači. Nikakva jel, bogatstva, ni privilegije, ni pozicije, ni slave, ni autoriteti, ništa to ne znači. Čovjeku kad spozna da će mu na onome svijetu samo valjati dobro djela, da će kod Allaha, znači, samo dobro djela, ni, ni bogatstvo svoje, ni slavu, kažem, ni, ni bilo šta drugo eh, od onoga za čim ljudi žude i zbog čega eh, čine grijehe, i zbog čega je na Allah suhannata. I ovo je najveća spoznaja. Pa od, nije isto imati tu informaciju i, i, i spoznati to, ona je ko to spozna srcem i ono baš shvati da je, da je to tako, o, da je to bezvrijedno, onda će sad cijeli svoj život posvetiti dobro, posvetiti dobrim dijelima danas. U svakom danu, i svakom momentu i na svakom mjestu pokuša prigrebiti od dobrih dijela koliko god može. I svojim rukama, i svojim jeli, svom, svom jezikom, i svojim očima, i nogama. Gdje god može, samo će tragati i se kupljati dobra djela. Možemo kazati, znači, hobi jednog vjenika koji je to spoznao, hobi u životu je se kupljanje dobrih djela. Gdje god može. I kad spala, i kad je, li, ovaj, i kad je na radnom mjestu, i bilo šta da radi, nastoji kroz svoja djela, i kroz svoje riječi, i odnos prema životu općento nastoji da zaradi, da, da na ovom je li, velikom danu, kada neće ništa vrijediti osim djela da da bude što bogatije da bude ima što više dobrih djela jer to samo ga, samo će ga to spasati na sudnjem danu kažem to je najveća spoznaja nažalost e, kada govorimo o, o nevjernicima nevjernici su potpuno zaukupljeni ovim svijetom i posvetlju se samo ovom svijetu i zapostavile su ona svijet u njega nevjeruju a ono što što čovjeka je zabrinjala jeste da da vjernici vjernici koji vjeruju u Allaha sudnji dan Da su oni od, na određeni način ili u nekoj mijeni za okupljeni ovim svijetom i njegovim čarima i da veći dio života i vremena i svega posvećuju u stvari posvećuju Dunjaluku. A da manji dio posvećuju Ahiretu. Ovo ne znači da se čovjek treba posveću i Badetu, ono, samo klanja jezik i uči Koran, nego da pokuša cijeli svoj život, sve svoje postupke, dijela i riječi da da ih učini i Badetu. Da sve što radi da to radi iskreno kako bi postigao da ima lavu zadovoljstvo. Pa čak i ako privređuje za porodcu, da to čini sa ovaj, snijetom, da obezbidi svoju porodcu sa svješću da je to dobro delo, da će biti nagrađeni zato, da će svako delo radi sa zadovoljstvom i kako treba. Tako bilo po drugim, bilo da se radi o doktoru, o inženjeru, o političaru, da jedan političar ako, se, ako radi za interesi svoga naroda ili il, da radi iz interesa muslimana i islama da to budemo seba da od svoje politike bavim politikom da bude da bude nagrađeno od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, Čovek je bitno da shvatimo da celi svoj život možemo i trebamo učiniti badetom. Svaki korak koji zakoraćimo i svaki svaku riječ koju izgovorimo on trebale bi prije nego što je što to uradimo da preispitamo zašto to činimo i možemo to i kako učiniti ibadetom. Možemo možemo samo ako to budemo radili sa iskrenom namirom, odnosno da time želimo postići Allahov zadovoljstvo naravno ovdje se podrazumijeva da se radi o dobrim i dozvoljenim djelima pa čak i djela koja su mubah koja su samo dozvoljena znači ne spadaju ni u naredjeno ni u zabranjeno nego su mubah mogu biti badet. recimo da čovjek da čovjek u kroz spavanje da postigne ovaj dobro delo da svoje spavanje učini badet Pa, recimo, legne ide im leći kasnije. Pazite, s tom namirom. Bitno je da čovjek razmišlja. I kad hoće da legne i da zna zašto će leći, vodoh leći malo ranije da se mogu spavati, da mogu ustati na odmuran, bilo na noćni namaz, bilo na, na, na saba i tako dalje. I zato to spavanje će imati nagradu. Znači, njegovo san i spavanje i baret. Ili kad čovjek, što kaže še i jedan nedavno, slušam, kad čovjek i kad radi i privređuje svoju porodicu, ili kupuje hranu za porodcu, može to učiniti i badetom, ali pod uvjetom da to čini i s nijetom. Oda kupovinu, da kupim hranu za porodcu i onda se sjeti i sada ovo moje kupovanje, jel, idem s tim nijetom da svoju porodcu nahranim, jer znam da je to sevati. I on ima za to, za taj shopping, jel, da kažemo, ima nagradu, i to je badet. Dok u stanju, kada nismo svjesni toga, nemamo nagradu, nego smo onako u stih iz kriotske kupili vratcovi, a zaboravili smo da smo mogli s nijetom, I tu ta izlazak u šoping i tu kupovanje mogu smo učiniti tu i baviti. Zato je nijet bitan, nijet i prisutnost nijeta, ovo je najbitnije, prisutnost nijeta je najbitnija. Zato je kad recimo i kad klanjamo namaz, kažu islamski učenjaci da na samom početku namaza mora nam biti prisutan nijet, da mora biti svjesni koji je namaz, pri svega koji namaz klanjamo i da to klanjamo znači s nijetom radi zadovoljstva. Jer nekada čovjek onostinski uleti u namaz, zanijeti i onda razmišlja čekaj da se zanijetio povodne ili kindiju. Recimo prije toga je spremao se za kindiju, ali u među vremenu izgubio, izgubio orijentaciju u vremenu. Kažemo, I dolazi i ulazi u taj namaz, nije to povodne, a u stvari kindije. Taj namaz mora preknuti. Znači ili ga može klanjati do kraja, do klanja dva, da planja dva i to bude na fila primjer. Zato moramo znati kad klanjam određeni namaz, koji klanjamo i zašto klanjamo. Zato je niyet najbitnija stvar u životu jednog vjernika, jednog smana, jer niyet mijenja djela. I niyeton se razgoviju djela, A recimo neki neki obični postupci od ibadeta. Kao što je primjer recimo rekli smo spavanja, ili da čovjek jede, čeki prilikom objedovanja možemo imati ovaj seva. Prećemo kad hoćemo da jedemo prvo naravno ke pokrenemo bi smilo i onda ke pitamo sebe možemo se zapitati šta ja jedem mogu li kako kroz ovaj ručak da da učinim taj ručak i badetov da idem jedem da ovaj, da budem zdrav i da mogu učiniti uh, u tom stanju zdravlja i badet Allah subhanahu ili da mogu da budem zdrav ja kako bi učinio neko dobro I znači sve, sve, te, sve ta dozvoljena djela, i jedenje, i pijenje, sjedenje, spavanje, možemo učiniti badetom ako smo svjesni ovoga, ako smo na samom početku tog djela bili svjesni tog djela i, i pronašli su, kažemo je, kakav nije samo tome. S ovim uh, hadisom smo završili ovo kratko poglavlje. Ovdje autor, je autor ovaj, nabeo desetak hadisa koji govore o sudnjem danu i, i to je samo mali dio, da kažemo, jedan dijelić, a svega onoga što će se dešavati na sudnjem danu. I mnoštvo je drugih hadisa, kažemo, jajita koji govori o detaljima sudnjega dana i polagljena čuna, međutim, autor ove iskraćene muslimove izbirke, Hafir eh, Muhaddis el Munveri, on je naveo samo ove hadise. Sljedeće poglavlje je o opisu dženeta, i tu ćemo išela tela na sljedećem predavanju, koje će biti vjerovatno četvrtak. Znači, sljedeće predavanje iz As uh, muslimu sahihe bitcho četvrtak posle akşam na mas. Molimo Allaha da nam ove trenutke upiše u strane naše dobrih djela, da nam podari korisno znanje i da nas učusti na putu istine i Allahu zadovoljstvo. Akuulu kavli hada <gledan> ve li vali kum fastagfiruhu. Innehu huvel gafurur rahim. Assalamu